301. Nicolaus Cusanus și Amurgul Evului Mediu Nicolaus Krebs, născut la Cusa în 1401, și-a început și el studiile într-un internat al fraților vieții comune. Unii autori recunosc urmele acestei prime experiențe în dezvoltarea spirituală a viitorului cardinal. Nicolaus Cusanus a descoperit foarte devreme scrierile lui Meister Ehart și ale pseudo-areopagitului. Acești doi teologi mistici i-au orientat și frănit gândirea. Dar cultura sa universală stăpânea matematicile, dreptul, istoria, teologia, filozofia profundă, originalitatea metafizicii sale și cariera lui ecleziastică excepțională fac din Nicolaus Cuzanos una din figurile cele mai complexe și mai captivante din istoria creștinismului. Nota 28 după ce a frecventat mai multe universități celebre, între altele pe cea de la Padova, din 1417 până la 1423, el este ordonat preot și spre 1430 consacrat decan al Catedralei Sfântului Florentin din Coblenz. El este admis în colegiul conciliar din Bezel în 1432. Totuși, el intră în partida papei Eugen al IV-lea și acesta îl trimite ca legat la Constantinopol ca să invite pe Patriarhul răsăritului și împăratul Ioan Paleologul la sinodul de la Florența ca să pregătească unirea bisericilor. În intervalul care separă două din operele sale cele mai importante, de Docta Ignoranția 1440 și de Vizione Dei, în 1453 Nicolaus Cuzanos e numit cardinal în 1448 și episcop de Brixen în 1450. La Brixen intră în conflict cu regele Sigismund din Tirol în 1457 și se retrage la Roma, consacrându-și ultimii ani scrierilor sale. Se stinge la Todi în 1464. Închei nota. Ar fi zadatnic să încerci o prezentare condensată a sistemului lui Cusanus. Pentru ceea ce ne-am propus, e important mai ales să evocăm perspectiva universalistă a metafizicii sale religioase, așa cum apare în prima lui carte, De Concordanția Catolică, 1433, în De Docta Ignoranția, 1440 și în De Pace Fidei, 1453. Nicolaus Cuzanus a fost primul care a recunoscut concordanția ca o temă universală prezentă atât în viața bisericii, în dezvoltarea istoriei și structura lumii, cât și în natura lui Dumnezeu. Pentru el, concordanția se poate săvârși numai între papă și conciliu, între biserica de răsări și cea de apus, ci și între creștinism și religiile istorice. El ajunge la această îndrăsneață concluzie cu ajutorul teologiei negative a pseudo-areopagitului. Folosind aceeași via negativă, el își construiește capodopera despre docta ignoranță. Nicolaus Cuzanus a avut intuiția ideii de docta ignoranția pe când traversa Mediterana, în omiembrie 1437, îndreptându-se spre Constantinopol. Deoarece este vorba de o operă greu de rezumat să semnalăm doar câteva din tesele sale centrale. Cuza o să amintește că cunoașterea, care este relativă, complexă și finită, este incapabilă să se adevărul, care este simplu și infinit. Orice știință fiind conjuncturală, omul nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu. Adevărul, maximum absolut, este dincolo de rațiune, căci rațiunea este incapabilă să rezolve contradicțiile. Trebuie așadar să se transgeadă rațiunea discursivă și imaginația și să se sesizeze maximumul din intuiție. Într-adevăr, intelectul se poate ridica peste diferențe și diversități printr-o simplă intuiție. Dar, deoarece intelectul nu se poate exprima într-un limbaj rațional, cu Zanos recurge la simboluri și, întâi de toate, la figuri geometrice. În Dumnezeu, ceea ce e infinit mare, maximum, coincide cu ceea ce e infinit mic, minimum, și virtualitatea coincide cu actul. Nota 29. Cuzanus recunoaște că teologia negativă este superioară teologiei pozitive, dar precizează că ele coincid într-o teologie copulativă. Okay, nota. Închei Dumnezeu nu este niciun nici un triun, ci pur și simplu unitatea coincide cu trinitatea. În infinita sa simplicitate, Dumnezeu ascunde, complicațio toate lucrurile, dar în același timp El este în toate lucrurile, explicațiu. Altfel spus, complicațiu coincide cu explicațiu. Înțelegând principiul lui coincidenția opositorum, ignoranța noastră devine doctă, dar coincidenția opositorum nu trebuie interpretată ca o sinteză dobândită prin rațiune, căci ea nu se poate realiza pe planul finitudinii nici în maniera conjuncturală pe planul infinitului. Nota 30. Remarcăm deosebirea dintre această concepție, coincidenția opositorum efectuată pe planul infinitului și formulele arhaice și tradiționale raportându-se la unificarea reală a contrarilor, de exemplu Sansara și Nirvana. Închei nota. Nicolaus Cuzanus nu se îndoia deloc că via negativa, care face posibilă coincidența contrarilor, deschide un cu totul alt pentru teologia și filozofia creștină, permițând totodată amorsarea unui dialog coerent și fructuos cu celelalte religii. Din nefericire pentru creștinătatea apuseană, intuițiile și descoperirile lui n-au avut urmări. Cuzano s-a redactat de pace fidei în 1453, când turcii tocmai cuceriseră Constantinopolul și Imperiul Bizantin încetase să mai existe. În fapt, căderea celei de-a doua Rome Romei ilustrează la modul patetic incapacitatea Europei de a păstra sau de a reintegra unitatea pe plan religios și politic. În ciuda acestei catastrofe, de care era dureros conștient, Cuzano se reia în de pace fidei argumentele sale în favoarea unității fundamentale a religiilor. El nu este împiedecat de problema particularităților, politeism, iudaism, creștinism, islam. Urmând via negativă, Cuzanus evidențiază nu numai discontinuitățile, ci și continuitățile dintre ritualurile politeiste și adevăratul cult. Căci politeiștii adoră Dumnezeirea în toți zeii, în ceea ce privește deosebirea dintre monoteismul evreilor și musulmanilor și monoteismul trinitar al creștinilor. Nicolaus Cuzanus scrie, citez, în calitate de creator, Dumnezeu este unu și treime, dar ca infinitate, El nu este nici unu, nici treime, nici orice altceva, căci numele atribuite lui Dumnezeu sunt derivate din creaturile sale. În El însuși, Dumnezeu este inefabil și mai presus de tot ce se poate, spune ori numii, închei citatul. În plus, necreștinii care cred în nemurirea sufletului îl presupun fără să știe pe Hristos care a fost dat morții și a înviat. Această carte strălucitoare și îndrăsneață a fost aproape complet uitată, așa cum reamintește Pelican de pace fidei, a fost descoperită la sfârșitul secolului al XVIII-lea de Lessing. Este semnificativ că viziunea universalistă a lui Nicolaus s-a inspirat Nathan Derweise. Numai puțin semnificativ este faptul că de pace fidei este încă ignorată de diverse ecumenici contemporani. Nicolaus Cuzanus a fost ultimul teolog filozof important al Bisericii Romane, una și nedespărțită. La 50 de ani după moartea sa, Luther a publicat în 1517 faimoasele sale 95 de teze. câteva ani mai târziu, unitatea creștinătății occidentale era iremediabil pierdută. Și totuși, de la Valdensii și franciscanii din secolul al XII-lea până la Jean Hus și la adepții unei devoții moderna din secolul al XV-lea, numeroase au fost eforturile de a reforma sau purifica anumite practici și instituții, fără ca prin aceasta să se despartă de biserică. Nota 31 Răutul ceh Ian Hus, 1369-1415, numit rector al Universității din Praga în 1400, a criticat în predicile sale clerul, episcopii și papalitatea. Influențat de John Wycliffe, 1325-1384, Hus publică cea mai importantă scriere a sa de Eclezia, în 1413. Convocat la Constanț, ca să se apere în 1414, el este acuzat de erezie și condamnat la artere pe rug. Nota. Cu câteva rare excepții, aceste eforturi au rămas fără rezultat. Predicatorul dominican Girolamo Savonarola 1452-1498 reprezintă ultima încercare de reformă întreprinsă în lăuntrul bisericii romane. Acuzat de erezie, Savonarola a fost sugrumat și cadavrul său ars pe rug. De acum înainte, reformele se vor înfăptui împotriva bisericii catolice sau în afara ei. Desigur, toate aceste mișcări spirituale, adesea la marginea dreptei credințe, precum și reacțiile pe care ea le-a provocat, erau influențate mai mult or mai puțin direct de transformările de ordin politic, economic și social. Dar reacțiile ostile ale bisericii și mai ales excesele inchiziției, au contribuit la sărăcirea, ba chiar la screlozarea experienței creștine. În ce privește transformările de ordin politic atât de importante pentru istoria Europei, e de ajuns să amintim victoria monarhiilor și avântul noi forțe spirituale care le susținea, naționalismul. Dar mai mare interes pentru scopul nostru în ajunul reformei, realitatea seculară, statul, precum și natura, ajunge independentă față de domeniul credinței. Poate contemporanii acelei epoci nu realizau încă acest lucru, dar teologia și politica lui Ocam erau validate de însuși cursul istoriei.